Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikatakan sebelumnya didahului oleh bari atas maksudnya huruf sebelum ya yang mati itu didahului oleh huruf yang bari atas. Kadang-kadang semasa -kadang, saya bercakap saya terlupa nak pasal ker. Saya selalu sebut uh, sebelum huruf ya yang mati didahului oleh bari atas. Sebenarnya huruf yang berbari atas, lam itu baris di atas dan Huruf lin ni ada dua. Lin artinya lembak, lembut, lembut le, lunak, muda, tidak memberatkan lidah. Huruf lin ada dua, yaitu apabila waw dan ya yang mati. Sebelumnya didahului oleh huruf yang berbaris di atas. Kalau guna, kalau guna huruf lam seperti itu, lam ya mati di atas lai, lam waw mati di atas lau. Hurufnya dua, yaitu waw dan ya yang mati sebelumnya didahului oleh huruf yang berbaris di atas. Kalau guna huruf lam, lam ya mati di atas lae, lam wau mati di atas law. Dapat dikenali dengan uh, terdapatnya tanda mati pada penulisan resam Uthmani. Dapat dikenali dengan adanya tanda mati di atas wau atau ya dalam penulisan resam Uthmani. Begitu ya. Maksudnya huruf uh, wau dan ya kalau dia jadi huruf mat Tiada tanda mati Begitulah ha, Begitu ya okey. Kemudian dibaca lembut lunak Mau Mai Lau Lai Jau Jai Pada kadar dua harakan Atau tidak melebihi dua harakan Dan jika uh, Berada di akhir ayat Atau di akhir bacaan Kemudian ada huruf tunggal yang boleh dimatikan kerana waqaf maka hukumnya mad lid. Yang tadi huruf lin saja. Kalau jumpa macam itu hanya huruf lin atau bacaan lin atau sifat lin atau sifatul lin. Tetapi jika diikuti dengan satu huruf tunggal yang dimatikan kerana waqaf maka jadi saja jadi mad lid. syarat mad lid ni mesti bacaan lin yang saya sebut tadi tu dan satu huruf tunggal Kemudian ia dimatikan kerana waqaf. Sebab madlin terjadi pada bacaan waqaf saja. Syaratnya tu dia. Cuma jika seperti itu, lam ya mati di atas lai ha mim mati di bawah him bukan huruf tunggal, maka ia tak jadi madlin. Sampai bila-bila pun tak akan jadi madlin. Madlin mesti dengan satu huruf tunggal yang boleh dimatikan kerana waqaf. Jelas ya? Lin artinya lunak, lembut, mudah tidak berakar. Dan bacaan pada wakaf maklinter itu dibaca pada kadar dua empat atau enam makan. Semoga Allah mengucapkan pujaan. Wallahu a'lam.